אגב, רציתי לשאול אתכם, מה זה בעצם NOD? מה, נודים כאילו? זה אתה של נודים? מה? אחרונה, NOD זה ראשי תיבות של number of destruction. מה? אה, תקריב לי, תן לי את הנודים, דלה לי את הסודים, תיקח אותי ללודים, אתה חושב שהודים, קראו לך את הקודים, ואז אצא לשודים, הדודות והדודים, נודים, נודים, נודים. לא נודים, אלק. נודי! תודה רבה ל-NOD הפראיירים, תודה לעורכת שלנו מאיה עדן ולחנן על הביצוע הטכני. בשבוע הבא יהיה כאן תקמי, סולן להקת נודי קודון והסודות, שיגיד את שמו הרבה פעמים רצוף כאן בשידור חי. ונסיים בשיר רגוע בשביל הבחורות, לילה טוב פראיירים.